Galegos no ba. Bueno, pues ya estamos para a Ribeira Sacra, ¿eh? Ah, vale, vale, sí. Eh, vamos en directo a capital de Ribeira Sacra, que es Monforte, en... y entonces vamos a hablar con José Manuel ¿eh? en sección... ese apartado de Canche Preguntó. Muy bien, veña, seuda. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Boa tarde, Sr. Manuel, moitísimas gracias por atendernos e acompañarnos neste noso programa que Digo, que a mellor estabas moi ocupado con porque a fin de semana pasada aí en Quiroga, festa por todo alto eh Boa. As cereixas o aceite, eu que sei, moitísimas cosas Tenemos que... que fa... non, é, non é Quiroga, eh Non? entonces quen era? River de Sil Ai, corcho Vai, pero haberá eh, que, que volver a, a clases de xeografía Escoite, no, no É eh, eh, proximi eh, proximidade, proximidade, nada máis Proximidade, sí, a verdade que non se para o río pero, pero non é o mesmo, eh <risa> Me, que, yes. non, que non te escoite xente de de de San Clodio, capital de Ribes de Thiel, sí, ou do Concello de sí. Xeral. Sí, sí, porque, sí. Porque confunda pero, con Ribes pero, pero festa era, eh? Festa era. Ah, Yo, eh, estamos no mesmo val. Vale, sí, vale. Pero é concello diferente. Já o sei, já o sei. A ver, non tra... tes estado, non te estado, tra... non te desentado. Tra... Trabuquei, me trabuquei. Yo... Sí que esteño estado. Sí, sí. <coughs> pero hai moito tempo. E Armando Yo fai Unes 4 años Fai mucho tiempo Que por cierto eh, Le dice a escoltarte De nuevo Armando Gracias y, y él también Está aquí sí. casi emocionado Pues es un aperta grande Armando, unha alegria volver a contar contigo no programa. Aí. a pouco, hai que ir recuperándose pero pouquiña cousa. De verdad que si. Sí, ánimo, folgos e fendeuse sí. ferro fondo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pois pues non sei sé, non sei sé si se puideches eh mhm escoitar algunha das cousas de intervencións que tivemos, pero pero foi moi interesante unha que nos eh, falou do ah, sí. do túnel 12 de de Sabes, ese túnel de Oceo, túnel que vai de Lubián a, a Gudiña, sabes? Eh, pois pues, hai un libro que escribiu Joaquina Utrera, A golpe de Barreno, que ten moito que ver co, co traballo que prevíase que se fixeran aqueles túneles en cinco anos se duraron nada menos que 25. Ah, carai. Pois, pues, a que non sabías? Non sabía, non. Pois... Pues, Pois pues é interesantísimo ese sí. libro. Falamos coa súa escritora, e falamos tamén co... co en, en, en edicións anteriores, emisións anteriores, co alcalde de Lubián, que tamén nos puxo en, en conocimiento de aquello. Chegaron a traballar ali nada menos que cinco persoas, eh? Coa carai unha xerela, eh? E houve... Foi o primeiro contingente de, de presos que redimiron a súa, a súa, bueno, a súa sentencia eh, na época de Franco, foi ali, naquel, naquel, naquela zona. Ah Pois mira, pouco coñeço esa zona, sinceramente. Bueno. A, ver, a, ver a, que, a ver a que rescatar o podcast, sí. eh, pues... escúitalo con calma logo. Sí si, sí, moi interesante, moi foi moi interesante Nada, porque uh -huh. quería xo comentar Porque foi para nos Unha un leicia coñecer cousas novas E interesante, por dizer, dar a coñecer cousas Que, que, que a mellor están a la, a, Un pouco agochadas E o efeito de que estén agora publicadas É importantísimo Bueno, vamos a túa sección Que a túa eh, sección é a que nos importa que Quén nos se interesa? preguntou? Imos o Gran Logo Eso é. <risas> Ben, pois Ben, pois <coughs> Eh, no que se preguntou, como sabedes, a uh -huh. primeira pata eh, deste de banco que é a xección o apartado de Gústame e de Desgústame. Muy ben. Esas noticias así escollidas da actualidade uh -huh. eh, máis recente que son para aplaudir e eh, algúnha tamén que é pa, para subiarle. As <ríe> sí, sí. agradecidas e agradecidas desagradecidas. Pedimos primeiro logo as agradecidas. Coljuste me lo justa, Tú mismo. Vale. Eh, esta semana pois teño eh que alerarme moito de varias cousas. unha delas é eh, mm. que lle acaban de dar un celo ao acuario da Coruña. Ajá. Non sei se non estado no acuario da Coruña. Sí, eu si. si Armando, eh se non estiveche Eh, xa che recomendamos a Armando que vayas, porque sí. a verdade que que eh, é unha pasada de, de museo, a verdade que é un acerto que uh -huh. eh, facer o Aquarium Alí. Eh, xa estive un par de veces co, cos pequenos, uh -huh. a verdade que dá para moito tempo, moito que ver, non hai, Tela. bueno, é un, unha, unha pasada, está moi moi remontado, a última uh -huh. vez que fui incluso non hai moito, había unha exposición con esculturas feitas con con lixo Anda, do, do sí. que acaba tocava no mar, Vaya. con plásticos, que uh -huh. auténticas obras de artes. Entonces, sabes, P pages diferentes pages eh, eh pois pues, imaxes que nos pues, podemos atopar no mar, feitas sí. como vos digo, con cascallos, de plástico, con restos que se atopan no mar, sí. cordas, eh tapons, sí, sí. Eh, etcétera, etcétera, pues imagínate con todo eso confeccionar pois, eh, diferentes peixes ou eso, estampas, estampas relacionadas con os océanos, comad, uh -huh. espectacular. Pero muy bueno, vale. que é un museo para visitar, é eh, un acerto que nos non sobría pues, a Coruña apostara por él, porque uh -huh. eh, despois con o tempo vemos que saen eh, os freitos. É un deles, pois por eso é noticia estes días que é o selo o uh -huh. Acuario da Coruña eh, celebra os seus 25 anos cun selo conmemorativo Eh, ao mesmo tempo unha exposición eh, filatélica Ah, moi ben, moi ben É un museo máis visitado a Coruña uh -huh. eh, superando xa os seis eh, casi, seis e medio casi 7 millóns de persoas que, que pasaron xa por polo aquario da sí. Coruña sí. como digo, sí. que cumple como o tempo, xa 25 anos Pois pues non era boa, pois pues, sí, Entre ese éxito de visitas que teñen cada ano eh de seus 25 anos de historia en Coruña, pois eh un homenaxe por medio de celo eh, para para bueno, poñer en valor esa este éxito. Mhm. Uh -huh. Muy ben. Tamén me gusta ver a Iago Aspas e a Lucas Pérez xuntos nun anuncio televisivo, non sei se oistes falar, non sei se o veredes aí ou os cointeredes na radio, pero sobre todo nas redes sociais seguramente que tedes acceso a, a él eh já chegou a rodando por aí por por as redes sociais e no propio YouTube, Un, anuncio, un anuncio, non? Eh, exactamente. Eh, Coren, a cooperativa esta Orensán, que sabedes que bueno, é unha multinacional xa que, que se move por todo o mundo, que xa entrou no mercado chino eh, que potencia, empezou sendo potencia en a distribución de carne avícola polos, etcétera, ovos, etcétera, uh -huh. que agora xa pois está metendo eh vou ter meteu se tamén no soubia no no que o porco que agora está triunfando entre outras cousas coa súa gama de xamóns uh -huh. de pois eh porcos alimentados con castañas. Pois bueno, e juntou, como vos digo, os emblemas tanto do Celta como do Deportivo, uh -huh. eh Iago Aspas Lucas Pérez va facer un anuncio. Baixo título O sabor que compartimos vence a estes dous xogadores que a priori pois son eh, rivais porque están cada un, un dos equipos eh, que que creamos provocan sempre a rivalidade a nivel de Galicia, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, ser deportivo non pode ser do Celta, ser do Celta non pode ser do deportivo e aí esa rivalidade eh sempre casi sempre sana. Sí. Eh, vecinal, eh, Galega Entre estes dous equipos Pois, correntivo esa idea de Bueno, ribai, mm. no campo Pero amigos eh, Na vida sí. eh, Un pouco con esa filosofía eh, A idea do anuncio é eh, que que Podemos levarnos mal Podemos discrepar en moitas cousas mm -hmm. eh, Pero se no fondo somos amigos eh, sí. Xuntos na mesa vimos esquecernos Das nosas diferencias E imos pasalo ben E, sí. e, e imos, pois, eso eh, Compartir a, Os alimentos tamos que temos na terra bon E un bon ambiente Es que tendo todo o demais Compartir as viandas, logo, entón hum. Correcto, entón eh, Ese é de estación promocional O sabor uh -huh. que compartimos Queren puñer en valor os produtos galegos uh -huh. Que nos unen tanto E eh, nos fangues crecer todo o demais Pero, evidentemente, uh -huh. tamén sobre todos os produtos da propia cooperativa Ourensan, recorden. Eh durante uns días este mes de xuño, pois pues esa campaña será visible televisión, radio, en as redes sociais, etcétera. Moi ben, moi ben. Taménos gustános taménos. Tamén, o sea nos nos tamén, tamén. Xos vedes, vedes, xos vedes tan simpáticos eh, bueno, pois pues mira, no. eh a ocasión para para pa xuntalos e eh, tamén dar que falar é eh, moi ben, muy ben. De, Com, eh, compartir yeah. que o que que fai falta, Sí, señor. Correcto. Pois pues tamén, tamén me gusta velos aí xuntos nun anuncio e eh, uh -huh. eh, que bueno, a mársia das diferencias eh, podemos e eh, debemos seguir sempre sendo amigos, eh, pasando ben, ese eh deportividade, compartindo mesa e vos alimentos mellor. Está tamén, si si, Que mais? mais? Mm. Pois tamén me gusta que se poña arriba da mesa estes días é o plan de normalización lingüística eh, porque se está, sobre todo o BNH está a pedir eh, xuntarse que haya consenso político para facer un novo plan xeral de normalización lingüística entendendo que o actual o decreto do plurilingüismo non está a funcionar non está a dar os proitos que debería e eh, que o Alevo, como sabedes, pois eh, Eh, pois está en moitos, oh, no. sentidos, en moitos sentidos en retroceso pois en D.O.B.N.G., de un deputado D.O.B.N.G., de na Comisión de Educación e Cultura uh -huh. do Parlamento, este día puxo en riba da mesa que era necesaria medida para derrogar este decreto por el, por el lingüismo e fazer unha nova reformulación no novo plan xeral de normalización lingüística para pouco eh, millorar Mellorar a defensa do galego Muy mellorar eh, os números eh, de galego falantes Muy eh, e que non se perda o galego o contrario que se teña máis en conta e teña máis presencia da que ten a, a, a todo iso ne, nesta comisión de educación e cultura eh, o secretario xeral da lingua Valentín sí. García sí. que no, des, apelou a abrir un proceso de, de diálogo Muy con, con todos os agentes sociais para desenvolver logo este novo plan xeral de normalización lingüística vale. segundo, segundo dixo Valentín hai un problema de uso, pero di que as competencias son as máis elevadas da nosa historia vale. é, para, é, para, é paradóxico sí. ven decir que eh, un porcentaje moi grande da poboación o sabe escribir eh. Eh, e que é unha realidade sí. eh, porque ti falas coa xente, eu entendo ben eu sei non escribir, pero que nos falla que a hora de falalo de sí. poñelo en práctica e descoitalo por aí en todos os ámbitos pois pues non, sucede teñen vergonza sí. entón, eh, pois pues, parece que nos repetimos máis ca, <risa> eh, que, que, o, que o hallo pero sí. é verdade sí, que sí, se entende sí, sí. No, no, no, sí. no, se a xente o aproba se os rapaces o aproban na escola a xente sabe escribilo e sabe e o entende e incluso mm. moitos o saben falar Por que non se fala? Pues, claro. Porque teñen vergonza a mí. pesados co tema, pero hai algo que falla aí. O mellor é que a, non damos o exemplo a través das institucións, en eh, os medios de comunicación, eh, ese pequeno compromiso de cada un de nós sí. para para que estea máis presente na sociedade, pero falla, falla eso. Os sí. pequenos, en ame que outro día un rapaz en Monforte, xa, xa no meu colexio, que le é doutro colexio, e me dicía, se no meu colexio lle pasaba como no del que me, me escolarizou a pequena e de falar galego na casa cos pais eh, falar galego 100% mm. eh, o, o galego, digamos, de eh, a primeira lingua para a rapaz a primeira única lingua que tiña o escolarizarse, pois pues, volveu falando castelán, que incluso falaba castelán con eles, Te preguntabas en un outro colexo nosa escola onde levamos os pequenos, pois pues, o mesmo. Sí, e eh, iso, e eh, que os galegos somos moi vergonzosos. Me parece a mí pues, que, que, que, que pasa eso, sí. De, de vergoña. Sí. Eh, en fin, bueno, <risas> si, por lo menos está en riba da mesa que eh, eh, hai consenso para elaborar un novo plan xeral de normalización lingüística, benvidos eixa, porque as no. cosas tamén esmorecen, É sí. tamén colle mopo e aí veces hai que ventilar, que hai que incluso cambiar algunhas cousas para me pa intentar mellorar. Melloramos, certo? Tamén nos gusta nos esa posta en riba da mesa, claro que si. Sí, sí, señor. E rematos gústame co falando da nova camisola do Celta, que tamén me gusta. Ah, no si, sí. che anunciada e o Celta cambiou de de marca, de que a partir de agora despois de anos vestindo a Celta Adidas, agora vai vestir o Celta a, a marca danesa Hummel. A nova camiseta xa foi presentada. Como, como eh, diz, que se chama Hummel? Hummel. Seguro que coñecedes que aí moitos anos tamén patrocinou, bueno, patrocinou, vestiu ao Real Madrid, etcétera, ah. etcétera, etc, Hummel. Uh -huh. Esta nova camisola é curioso o feito de que eh homenaxea os 313 concellos sellos galegos mm -hmm. eh, a, a típica camisola do celta cos colores característicos, o azul celeste e eh, o branco no, no, no, no esmanga na, sí. na punta das mangas no cuello mm -hmm. eh, en esta ocasión a nova camiseta incorpora eh, os nomes tipografiados na, na propia camiseta que se poden ler os nomes dos 313 con sellos galegos jolito É eh, tratase dun, xsi si dun deseño de Xosé Bizoso, eh na camisola pois pues, en os 313 concellos, eh o club que eh, eh a idea é representar a Galicia ante todo o mundo coa creación dunha peza única e inimitable. Carai. Eh pues, que o Celta, digamos, eh quere ter en conta todo a Galicia uh -huh. eh dende, pois, a visibilización dos dos concellos que que a compoñen. Moi ben, moi ben. Teño que un pouco de selte de todos, pode ser de Moaña, pode ser muy de Labriña ou pode ser de Viana, sí, sí, eh, sí, sí. que o de todos, non tes que ser necesariamente de Vigo. E mm. que tamén con esta este esta chiscadela eh na mm -hmm. camisola, pues querem tamén un pouco abrir. Abrir o Celta a incorporación de novos seguidores, novos sí, sí. socios, etc. Moi ben, moi ben. Tamén nos gusta tamén. Hai que intentar buscarla... Eh, a a se si somos capaces de Eu vi non tan noite. Moi ben, moi ben. Pois precioso. Vale, agora ordézgustáme, non? Que ordézgustáme. <risas> Dous son. Un nos altri. Eh, porque as asociacións de ecologistas tachan de torpedo para o camiño de Santiago. Eh, o a creación desta macrocelulosa que ao mesmo tempo contestan xa rueda que non son satélites do BNG eh, porque xe contestan isto os ecologistas da rueda porque Seica, outro día o presidente no Pleno do Parlamento eh, dixo que eh, a Xunta non permitirá que o futuro industrial de Galicia o, o intente decidir, como é sempre queren, pero non poden, por do BNG e as súas organizacións satélites. Entón, os ecologistas deben ser por aludidos eh, con esta mención que rueda, pois, que os quixera o mellor considerar como satélites do BNG <coughs> e venía de dicir que teñen a súa independencia o seu criterio, falan por eles, non falan por ningún partido e eh, cando se manifestan en contra da, da celulosa eh, por motivos eh, ecologistas Eh, segundo eles fundados e eh, que non porque outros lle din o que teñen que facer ou por, por por meter a política polo medio. Claro, moi ben, moi ben. Claro. Bueno, é importante reivindicar que altre altre non. Eh, por, porque falta información, eh, porque o a, a que nos está chegando de asociacións ecologistas, pois pues parece que a cousa Pode ser máis dañina do que parece. Claro, entón, é, a, a xente cando xa ten máis información da que da que a veces eh, se dá, pois, claro. Pasa eso, eh, para para eh, pa, pa aceptar, sí, para aceptar sí. algo, neste caso uh -huh. unha macrocelulosa no corazón de Galicia, uh -huh. tras que ter toda a información posible. Claro. As vantaxes son convincentes, pero se às veces os pues, enconvintes se pasan de largo ou se ocultan, a uh -huh. pues, xente aínda se cabrea máis. Claro. claro. Bueno, eh, estamos es con eso. Exactamente. Entonces hai que hai que ter transparencia, saber toda a verdade a partir de aí decidir se convén ou non convén, se non convén, pois pues, evidentemente hai que reivindicar pues, ou non. Exactamente, moi ben mm. bueno. gato, o, o desgústame O pues, desgústame A min, a, a voz, a todo o mundo A violencia de género sí. Houve eh, un dato Estes días Que Información que Dique Galicia Está no sexto lugar das comunidades autónomas en número de casos de violencia de género Segundo o sistema Biogen de, do Ministerio de Interior O eh, Ministerio de Interior Monitorizou 5.101 casos de violencia mm -hmm. de género en Galicia eh, só superando a nosa comunidade pues pois, Santa Lucía, Valenciana, Madrid, Canarias e Murcia Vaya. O sea que en ese ranking estemos pois, tan arriba sí. de casos de violencia de género pois, non, non, non é nada bom bueno, bueno. Tampouco nos Gústame, gústame. Bueno, ahora vamos a, a, a outra outro aspecto, outro apartado que ti tamén sigues, que que <risa> é moi interesante, e ten moito que ver con co eso, coa tradición, co popular, co, con eso, con co libretiña pequena que ti sempre recolles aí cousas interesantes. Exactamente, exactamente. Pois pues algo, algo algo teño por aí hoxe. Que tes? A ver, conta. Teño, mira, un refrán, un refrán, e... Eh, e escoitei a unha muller maior no centro de Díaz de Tiroga mm. seguro que coñeceres en cada pobo o seu uso, en cada roca o seu fuso oh, repite, repite que no, que debe, debe, debe ser o fondo que non escoitei ben en, pobo... en, en cada pobo o seu uso mm. en cada roca o seu fuso ese é es da mía claro, sí. claro Armando sabía, verdade? si sí. É que, é que roca e fuso teñen moitísimo que ver Sí Verdad? Claro, claro, pois é digo en cada pobo seu uso uh -huh. en cada roca o seu fuso T Tanto uso como o fuso teñen moita relación Adama te E, e, e, e, e, e, e ademais naquela época ou polo menos o candela que pois coa Coalá tiñe tamén moito... Sí. En ese, ne, un pouco ligada a esta, miña nai decía unha semellante, o sentido, o sentido da, do refrán é eh, eh, moi semellante, dicía igual esta chica coñece tamén, uh -huh. cada cousa para o que é e o zapatiño para o pé. Eh, eh, eh. Aí está, aí está, sí sí, sí, sí. Un complemento da anterior, sí, sí. Moi ben, moi ben. Entón que cada cousa Ás veces unha cousa vai relacionada con a ca outra, vai unida con a outra é uh -huh. así. Cada, cada pobo ten o seu uso, as súas leis, as súas normas e os seus costumes. Sí, sí. Eh, cada roca, porque que teñen algo de coñecemento de como se fiaba antes que uh -huh. se cardaba alá uh -huh. e eh, todo iso, uh -huh. pois pues, que cada roca non tiña que ter o seu fuso. Unha uh -huh. cousa sen a outra non tiña, non tiña sentido. Uh -huh. Pois pues, ben, eh, se si xente menos sempre se aprende ese dito pois pues, igual tiña escoitado que nunca reparei outro día sí si, de unho tempo a apuntalo Muy eh, e aquí quedou, aquí quedou xa inmortalizado <risa> sí, sí, sí, outra, é unha expresión tamén que me gustou moito tamén escoitada a unha quiroqueza outro día, esta tamén é moi simpática eh, todo é poñerse dixo que matou ao seu pai carai <risa> <risa> é pouco algo bruto algo algo brava demais sí. e eh, <risa> algo grave además, pero de que, que se toma a, a chiste o, mm. o, o, o, o o matar a alguien. Mm -hmm. sí. eh, pero bueno. Sí. Eh, hay que hay que hacer la lectura de en plan humor negro, ¿no? Sí, sí, sí. Toda poñese, dixo que mató o seu pai, ¿no? Claro. o demo, sí, sí, sí. Bueno, y es cierto o que dicíamos ven moito a caronda aquilo que, que de, de de que comentábamos precisamente do, do túnel 12 de Lide de do Padernelo y Acanda que todo era poñerse pero que ao final acabaron acabouse sí, sí, sí. que era dificilísimo morreron muitísimas persoas non están contabilizadas as persoas que que morreron na aquel naquela construción sí. bueno están avisando si sí. Eh, con unha frase que dixo o meu pequeno que me gustou boito que a carracha é un animal moi empático <risa> para os, para... e por que ten tanta empatía a carracha? porque se pone na tua pele si, sí, máis na dos na, na dos cansca da na nosa pero bueno, sí, bueno. No, no, tamén. que por certo, desde aquí xa rematando eh, cuidado que xa non hai moitas eu fixe non hai moito unha rutinha pequena Sí. Dese inglés para ver unha fervenza moi chula aquí concello no concello de, de Frega de Pantón. é sí. eh, que... un camiño transitado el impudergas, pero na, nas beiras onde asoman as ervas e eh, uh -huh. a, a situación moita carracha, moita carracha. Ca... Cuidado, son capaces de saltar a un. A un. Son capaces si de... de saltar a un, claro que si, si. Sí, si, si, se tedes por facer rutas e andades eh, rozando as ervas. Ben. Roupa roupa longa E o arrematar a roupa e mirarse ben Comprobar, exactamente ben. Bueno, Xosé Manuel Xosé ¿Vale? Manuel, moitísimas ¿Sí? grazas Que teñas unha feliz semana E hasta a vindeira ocasión Hasta o vindeiro xoves sino A queridos xoentes Que teñan unha feliz semana Hasta o vindeiro xoves Señoras, señores, esto foi Radio Sanboy E como non Dentro, galegos no vais. E anoite seixo voso descanso e arrúa a vosa liberdade.